«Фредрік Бакман. Тривожні люди. Розділ 67 Грабіжниця зайшла до квартири. Підлога була залита кров'ю, але в кімнаті горів вогонь. Ру сиділа на дивані, їла піцу і смішила Юлію. Рогер сварився з агенткою через кількість квадратних метрів у плані помешкання. Але не тому, що збирався придбати цю квартиру. Просто «Чорт, потрібно давати правильну інформацію». Зара і Ленард стояли біля вікна. Зара жувала шматок піци, а Ленарда дуже розважав вираз огиди у неї на обличчі. Не скажеш, що цей чоловік їй подобався. Радше ні, але ненависті теж не викликав. А от він, здається, вважав її дивовижною. Анна Лена стояла сама, тримала тарілку з піцею, до якої навіть не торкнулась. Юлія, яка не могла цього не помітити, Встала з дивану, підійшла до неї і запитала. «Аноліно, як ви?» Лена відвела погляд від Рогера. Відтоді, як кролик вийшов із туалету, вони так і не розмовляли. «Усе добре?» – збрехала вона. Юлія поклала долоню їй на руку, але не так, щоб втішити, а радше, щоб підбадьорити. «Я не знаю, що, на вашу думку, ви зробили неправильно». «Але ця історія із Ленартом, якого ви наймали стільки разів лише для того, щоб Рогер відчув себе переможцем?» «Це і справді щось найбільш божевільне, найдивовижніше та найроматичніше з усього, що мені доводилось чути». Анна Лена поколупалася в піці. «Рогер мав стати керівником. Він мав отримати свій шанс. Я весь час думала, що наступного року настане його черга. Але ми навіть не очікуємо, що все відбувається так швидко, роки минають за мить. Часом мені здавалося, що коли ви вже довго живете разом, маєте дітей, то життя нагадує лазання по деревах. Вгору-вниз, вгору-вниз. Хочеш з усім упоратись, усе зуміти, лазиш і лазиш, а тим часом ви заледно встигаєте побачити одне одного. Можливо, поки ви молоді, ви цього не розумієте, але в житті все змінюється, коли у вас з'являються діти. Іноді складається враження, що ви вже майже не зустрічаєте людину, з якою одружені. Бо насамперед ви батьки, товариші по команді, а подружжя – це вже потім. Але ну ви видираєтесь вгору по дереву і на шляху часом бачите одне одного. Я завжди думала, що так має бути, бо таке вже життя, треба все встигнути. І найважливіше, думала я собі, що ми видираємось так на одне і те ж саме дерево, бо тоді рано чи пізно ми опинимось. Це звучить так претензійно, але я думала, що рано чи пізно ми опинимось на одній гілці, а тоді зможемо сидіти собі, узявшись за руки, окинути поглядом краєвид. Я думала, що все саме так і буде, коли ми постаріємо. Але роки так швидко минули, а Рогер так і надочекався своєї черги. Юлія і далі теркалася її руки. Не так, щоб втішити, а так, щоб підбадьорити. А моя мама каже, що я ніколи не мушу просити вибачення за те, ким я є. Не мушу вибачатись за те, що вмію добре щось робити. Анна Лена несміло відкусила шматок піци і сказала із повним ротом: Мудра мама. Вони замовкли. І тут щось бабахнуло. Раз, другий. За мить уже було чути тріскання і вибухи, та так багато і так часто, що і не злічити. Ленард, який стояв найближче до вікна, крикнув: Погляньте, фейєрверк. За дорученням Джима, молодший поліціант пішов купити феєрверки. Він і запускав їх із мосту. Ленард, Зара, Юлія Ру, Анна Лена, Рогер і агентка вийшли на балкон. Дивились на феєрверк і були просто вражені. То були не якісь там нещасні бабахкалки, а справжній феєрверк. Різнокольоровий, такий, що розлітається бризками і все таке. Бо Джим теж любив феєрверки. Справжні». Грабіжниця і Естель дивились на вогні, ставши на кухні біля вікна і узявшись за руки. «Кнуту сподобалося б», – кивнула Естель. «Сподіваюся, вам теж подобається», – мовила грабіжниця. «Ще й як, дитино, Люба, ще й як! Дякую!» «Мені дуже шкода за все, що я вам влаштувала» схлипнула грабіжниця. Естель із сумом скривила губи. «А що, як ми все пояснимо поліції, скажемо, що це була помилка?» «Навряд чи це допоможе. А якщо вам вдасться втекти, десь заховатись?» Від Естель пахло вином. Зіниці були розфокусовані. Грабіжниця вже хотіла щось відповісти, але потім зрозуміла, що менше Естель знає, то краще». Тоді старій жінці не доведеться через неї обманювати на допиті в поліції. Тому грабіжниця сказала, «Ні, нічого не вдасться». Есталь тримала її за руку, бо що ще залишається? Феєрверк видався чудовий, кнуто і справді сподобалося б. Коли все закінчилось, грабіжниця пішла до вітальні. Інші повернулися з балкона. Грабіжниця намагалась непомітно подати знак агенції, що вона хоче поговорити з нею наодинці. Але, на жаль, без успіху, бо агентка була дуже зайнята суперечкою із рокером. Вони торгувалися за ціну, яку Юлія Зру мала б заплатити за квартиру, якщо вирішать її купити. «Ну добре, добре», – врешті прошепіла агентка. «Я можу трохи знизити ціну, але тільки тому, що через два тижні мені треба виставляти на продаж «Іншу квартиру! А я не хочу, щоб вона конкурувала з цією!» Рогер, Юлія і Ру нахилили на біг голови, аж буцнулись. «Яку? Іншу квартиру?» – запитав Рогер. Агентка фиркнула розрятована сама на себе, що випадково проговорилась. «Квартиру навпроти, з іншого боку від ліфта! Я ще навіть не розмістила оголошення на сайті!» Бо якщо продавати дві квартири одночасно, отримаєш нижчу ціну за обидві. Це знають усі нормальні агенти. Та інша квартира така сама, як ця, тільки там трохи менша гардеробна. Зате там чомусь значно краще мобільне покриття. А людям чомусь зараз це дуже важливо. Пара, яка там мешкала, буде розлучатись. Вони такі сварки влаштували мені в офісі, з квартири вже вивезли всі меблі, залишилася тільки соковитискалка, але воно й зрозуміло, чому ніхто не хотів її забрати. Колір просто жахливий! Агентка щось далі базікала, але її вже ніхто не слухав. Рогер і Юлія переглянулись, тоді подивились на грабіжницю, а потім на агентку. «Хвилинку, ви хочете сказати, що будете продавати ту квартиру, що навпроти?» «З іншого боку ліфта? І що зараз там ніхто не живе?» – для певності перепитала Юлія. Агенка припинила базікати і закивала. Юлія подивилась на грабіжницю, обидві зрозуміли, що думають про одне і те саме рішення. «У вас є ключі від тієї квартири?» – з надією запитала Юлія і всміхнулася, переконана, що ця історія матиме ідеальне завершення. На жаль, агентка зиркнула на Юлію так, ніби та запитала щось безглузде. «Навіщо мені ключі?» «Я збираюсь продавати ту квартиру. Через два тижні. Хіба мені треба весь час носити з собою всі ключі?» «Та що ви про мене думаєте?» Рогер зітхнув. Юлія зітхнула ще голосніше. Грабіжниця навіть не могла дихати, провалюючись у повну безнадію. «Колись у мене був роман», – весело сказала Естель з іншого кінця квартири. Вона саме знайшла на кухні ще одну пляшку вина. «Не зараз, Естель», – почала Юлія, але старенька жінка не слухала. Вона вже була трохи на підпитку, та й не дивно, що в гардеробні Естель встигла вихилити немало вина. «Колись у мене був роман», – повторила вона. Увіпілася очима грабіжницю і та вмить занервувала, подумавши про подробиці, які можуть стати відомими після такого початку історії. Махнувши пляшкою, естель продовжила. Він любив книжки. Я теж. Любила книжки. А от мій чоловік – ні. Кнут любив музику. Егеш. Музика теж непогано, але ж це не те саме, що книжки. От ви – «Як ви думаєте?» Грабіжниця Чемна захитала головою. «Ні, не те саме. Я теж люблю книжки». «Я так і знала. Це помітно. Ви розумієте, що людям потрібні не лише історії, але і казки. А знаєте, ви мені зразу сподобались з цієї ж миті, як сюди зайшли. Це ж треба таке влаштувати. Пістолет, пограбування». Але що ж, і з ким не буває? Усі неординарні люди часом робили дурниці. Наприклад, у мене був роман за спиною у кнута з чоловіком, який любив книжки, як і я. Щоразу, коли я щось читаю, то згадую про них обох. А той чоловік, він дав мені ключ, який я зберегла хоча ніколи не розповідала про це Кнутові. «Будь ласка, Естель, не треба!» – спробувала з її Юлія. Але Естель не зважала. Вона провела рукою по книжковій полиці, яка стояла у квартирі. В одній із останніх їхніх зустрічей у ліфті сусід дав їй дуже грубу книжку, написану чоловіком. Із сотень сторінок було підкреслено лише одне речення – Поки ми не любимо, ми спимо. Естель віддала йому свою книжку, написану жінкою. Тож не потрібно було сотні сторінок, щоб сказати те, що важливе. Ще на початку книжки Естель підкресла слова. «Любов – це коли я хочу, щоб ти був». Її пальці мандрували книжками на поличці, ніби вона спала, але не що й шукала. На середині ряду одна книжка зрушилась, не те, щоб Естель зробила це навмисно. Радше ніби зачепилась за щось нігтем. Книжка впала на підлогу і розгорнулась. А тоді з неї випав ключ, м'яко відстрибнув від сторінок і з дзенькотом приземлився на підлогу. В від хвилювання і вина важко здіймалися груди. Голос звучав нечітко, але очі були кришталево ясні. Коли вона промовила? Коли Кнут захворів, ми переписали квартиру на доньку. Я думала, що вона, можливо, захоче переїхати сюди із дітьми. Це, звісно ж, по-дурному. Вона ж не хотіла тут залишатись. У них своє життя, свій дім. Та я й залишилася жити тут сама, як ви й бачите. Квартира надто велика, для самотньої людини не підходить. І врешті донька сказала, що треба їй продати та придбати для мене скромніше помешкання, за яким простіше доглядати. Думаю, вона мала на увазі, що так і буде легше доглядати. Донька телефонувала у різні агенції нерухомості, але всі відмовили, що не організують квартирні покази отак під Новий рік. А я хотіла... Ну, я подумала, що могло б непогано мати компанію в такий час. Тож я вийшла з дому ще до приходу агентки. А потім повернулась, коли всі поприходили. І вдала ніби я одна із покупців. Я не хотіла продавати цю квартиру, навіть не глянувши, хто її купить. Це не просто квартира, це мій дім. Не хотілося б передавати її комусь, хто має намір просто перебути в ній, щоб заробити. Я хочу, щоб у квартирі мешкали ті, хто буде любити її так само, як я любила. Мабуть, молодим людям складно таке зрозуміти. У це неможливо було повірити. Кожен із присутніх у квартирі не міг подумати, що насправді означало зізнання «Естель». А от Агенка нервово кашлянула. Тож що, коли ваша донька найняла мене, я була не першою, кому вона телефонувала? О, ні, ні, вона телефонувала в усі агенції, а тоді вже мусила звернутися до вас. Але як гарно все склалось, усміхнулася Естель. Агентка обтріпала свій піджак і разом із тим самооцінку. То це ключ до... Почала грабіжниця, хоч усе ще не могла повірити. Естель кивнула. «Мій Роман. Той чоловік мешкав у квартирі навпроти з іншого боку ліфта. Там він і помер. Під час показу, коли його квартиру мали продати, я стала перед його книжковою полицею і подумала, як усе могло б скластись, якби першим я зустріла його, а не кнута». Коли вже достатньо постарієш, можеш дозволити собі відпустити уяву. Ту квартиру придбала молода пара. Вони так і не поміняли замок. Юлія кашлянула, трохи розхвилювавшись. Але як, вибачте, Естель, але ж звідки ви знаєте? Естель з ніяковіло всміхнулася. Час від часу я... Ні, ви ні про що не подумайте, я не відмикала двері. Я ж не злодійка, але часом перевіряла, чи не підходить ключ. Замок і справді той самий. До речі, я не здивована, що та пара розлучається. Я часто слухала їхні сварки, коли курила в гардеробній. Там усе прекрасно чути. Вони таке вже виговорювали одне одному. Навіть стокгольмці були б шоковані. Ви мені повірте. Грабіжниця поклала книжку на полицю, сильно стиснула ключ, обернулася до всіх присутніх і прошепотіла. «Навіть не знаю, що сказати». «Нічого не кажіть, просто йдіть і ховайтеся в іншій квартирі, допоки все не закінчиться. А тоді повертайтесь додому, до своїх донечок», – мовила Естель. Ключ на долоні грабіжниці тремтів, коли вона розтискала кулак. Їй ледве вдалося його втримати. Мені немає куди повертатись. У мене немає дому. Я не можу заплатити оренду. І я не можу просити вас брехати заради мене, коли поліція буде розпитувати, хто я і чи відомо вам, де я ховаюсь. Я не хочу, щоб через мене ви брехали. Заради вас ми зможемо збрехати без проблем, вивкнула рук. «Не хвилюйтесь за нас!» – заспокоїла Юлія. «Насправді нам навіть не доведеться брехати!» – сказав Рогер. «Ми просто прикинемось дурнями, всі до одного!» «Що ж, тоді не виникне жодних проблем, для вас це звичайна справа!» – кивнула Зара. «Щоправда, цього разу вона не хотіла нікого образити, просто так прозвучало!» А замислено кивнула на грабіжницю. «Рогер правильно каже, нам усім треба прикинутись дурниками. Можна сказати, що ви не знімали балаклаву, тому ми не знаємо ніяких прикмет». Грабіжниця хотіла заперечити, але її не дали шансу. А тоді хтось постукав у двері. Рогер вийшов у коридор, визирнув у вічко і побачив, що там стоїть Джим. Лише тоді Рогер, здається, усвідомив, Справжню проблему. «О, чорт! Там на сходовій клітці поліціянт! Як ви тепер пройдете в іншу квартиру, щоб він вас не побачив?» «Про це ми не подумали», – вигукнув він. «Може, якось відволічемо його?» – запропонувала Юлія. «Я можу бризнути йому в очі лаймом», – кивнула Ру. «А якщо просто поговорити з ним?» – з надією мовила Естель. Або, може, вибратись із квартири всім разом, щоб він розгубився, подумала вголос Анна Ліна. Голими люди завжди губляться, коли бачать, що хтось голий, експертно заявив Леннард. Зараз стояла поруч, і він, мабуть, очікував, що вона назве його останнім ідіотом. Але натомість вона сказала, ми могли б підкупити його, поліціянта. «Майже всіх чоловіків можна підкупити». Звичайно, Ленард зважив про себе, що Зара могла б сказати «майже всіх людей». Вона ж не мусила говорити чоловіків. Але попри все він відчув, що з боку Зари було мило принаймні підтримати загальну розмову. Грабіжниця стояла перед ними, тримаючи ключ у руці. Вона вже була готова сказати правду про Джима, але подумавши, відповіла – ні, якщо я скажу вам, як збираюся звідси втекти, вам доведеться брехати на допиті в поліції. Але якщо ви просто зараз вийдете звідси та спуститесь сходами, то зможете говорити правду. Коли ви зачинили двері, я залишилась у квартирі. Ви не знаєте, куди я потім пішла. Інші хотіли запротестувати, усі крім Зари. Але врешті кивнули, навіть Зара. Естель спакувала залишки салату і поставила до холодильника. Написала на клаптику свій номер телефону, поклала його в кишеню грабіжниці і прошепотіла. Надішліть мені повідомлення, коли будете в безпеці, бо я буду хвилюватись». Грабіжниця пообіцяла, що так і зробить. Тоді всі заручники вийшли з квартири. Рогер виходив останнім, він зачинив за собою двері і пересвідчився – що вони замкнені. Заручники спустилися сходами, вийшли на вулицю, сіли в поліційні автівки, які вже чекали, і їх повезли у відділок на допит. Джим трохи постояв на сходовій кліці, чекаючи, поки Джек підніметься сходами. «Грабіжник там? Тату, ти впевнений?» запитав Джек. «На сто відсотків», – підтвердив Джим. «Добре, переговорник скоро зателефонує і спробує переконати його вийти добровільно. Якщо ні, то виламуємо двері». Джим кивнув. Джек розвернувся, нахилившись до ліфта, і підняв якийсь аркуш. «Що це?» «Наче малюнок», – сказав Джим. Джек запхав аркуш до кишені, подивився на годинник. Ось зателефонував переговорник. Воно було в одній із коробок піци, оте спеціальне телефони, чорти зна що. Його знайшла Ру. Вона була дуже голодна, тому встигла лише подумати, що телефон у піці – це якось дивно. Але відклавши його, вирішила спершу поїсти, а тоді вже подумати, що б то могло означати. Наївшись, вона геть забула про телефон, тому що стільки всього відбувалось, навіть фаєрверк. А варто знати, що Ру мала дуже розсіяну увагу. А може достатньо знати, що вона після своєї піци пішла перевіряти іншу коробку і доїдала за іншими всі краєчки. Побачивши це, Робур сказав, що їй можна не хвилюватись. Він упевнений, що вона добре буде піклуватися про свою дитину. Бо лише добрі батьки доїтають отак краєчки піци із чужих коробок. Ру так цим перейнялась, що забула про все на світі. Телефон залишився на маленькому столику біля дивана, який хитався на трьох ніжках. Ніби павук на крижині. Коли заручники повиходили, грабіжниця поклала пістолет біля телефону. Але спершу, звісно ж, протерла його. Борогер розповів, що бачив документальний фільм, як поліція знаходить відбитки пальців там, де було вчинено злочин. Грабіжниця навіть кинула Балаклаву у розпалений камін, тому що Рогер сказав, що ті копи можуть знайти її волосок і розшукати за ДНК чи якоюсь там іще чортівнею. Після цього грабіжниця вийшла за двері. Джим стояв один на сходовій клітці. Вони швидко переглянулись. Вона із вдячністю, він стурбовано. Вона показала йому ключ, він видихнув. «Швидше», – мов він. «Я лише хотіла сказати, я нікому не розповіла, що ви мені допомогли. Не хочу, щоб вони мусили брехати через мене на допиті», – пояснила вона. «Добре», – кинув він. Даремне вона намагалась приховати близько в очах. Вона розуміла, що все-таки попросила його про обман. Хоча, може, він іще ніколи і не обманював. Але Джим не дав їй вибачитись». Він тільки підштухнув її біля дверей ліфта і прошепотів. Щасти. Вона зайшла до квартири навпроти і замкнула двері. Джим залишився сам на сходовій кліці, він іще встиг подумати про дружину і мав надію, що вона ним пишається, але принаймні не дуже сердиться. Джек вибіг до нього по сходах. Потім зателефонував переговорник. Пістолет упав на підлогу. Розділ 68. У відділку поліції Джим розповів Джекові правду. Всю правду. Син хотів розізлитись, дуже хотів, якби мав на це час. Але оскільки він добрий син, то просто сказав план дій. Тепер, відпустивши свідків через чорний вхід, Джек рушає до головного. «Ти не мусиш, я сам вийду», – гірко каже Джим. «Він стримується, щоб не сказати, пробач, що я тобі збрехав. Але в глибині душі ти сам знаєш, що я вчинив правильно». Джек твердо хитає головою. «Ні, тату, залишайся тут». «Він стримується, щоб не сказати, ти і так створив достатньо проблем». Потім виходить до головного входу, зустрічають там журналістів і розповідає те, що вони хочуть почути». Що за операцію був відповідальний він, Джек, і що вони загубили слід злочинця, і що ніхто не знає, де він зараз. Одні журналісти зразу починають кричати щось звинувачувальне про некомпетентність поліції. Інші тільки зневажливо посміхаються і роблять нотатки, щоб за кілька годин пошматувати його у колонках і блогах. Джек бере на себе весь сором невдачі. Сам один – тільки він у всьому винен. У відділку сидить його тато, затуливши долонями обличчя. Слідчі з Стокгольму мають прибути завтра зранку, якраз напередодні Нового року. Вони прочитають усі свідчення, поговорять із Джеком та Джимом, перевірять усі докази. А тоді, тоном який прозвучить певніше за обіцянку реклами засобів для миття посуду, стокгольмці заявлять – що в них немає ресурсу, аби продовжувати слідство. Під час захоплення заручників ніхто не постраждав, під час пограбування нікого не обікрали, справжніх жертв немає. Стопгольмці повинні розставляти пріоритети при розподілі ресурсів і вирішувати, де в них справді є потреби. До того ж, сьогодні святкування Нового року, а кому захочеться провести його у такому малому місті. Вони просто поїдуть додому. Джек і Джим проведуть їх поглядом. Журналісти вже розійдуться у пошуках наступної важливої історії. Завжди знайдеться якась знаменитість, у якої буде розлучення. Хлопче, ти добрий поліціянт», – скаже Джим, дивлячись собі під ноги. «Захоче сказати, я ще краща людина». Але не зможе. А от із тебе, тату, не завжди добрий поліціянт, усміхається Джек, дивлячись понад хмари. Захоче сказати, але всьому я навчаюся від тебе. Але так і не зможе. Вони підуть додому, будуть дивитись телевізор, вип'ють собі пива. Цього достатньо. Розділ 69. На сходах чорного входу до поліційного відділку Естель по черзі всіх обіймає. Крім Зари, звісно ж, яка відгородилась сумкою і відскочила, коли та наблизилась. Мушу сказати, що навряд чи можна уявити собі приємніше товариство, яких узяли в заручники, ніж ми з вами. Усміхається Астель, також і Зарі. «Хочете піти з нами випити кави?» запитує Юлія. «Ні, ні, мені треба додому», сміхається Естель. А потім раптом дуже серйозніше є і повертається до агентки. «Вибачте, мені шкода, що ви тепер не зможете продати квартиру, бо я передумала. Але для мене це – дім». Агентка знизує плечима. «Насправді це навіть мило? Люди завжди думають, що ми, агенти, хотіли б усе продати. Але є ще щось? Навіть не знаю, як це сказати». Ленарт завершує замість неї. «Є щось романтичне в тих квартирах, які не продаються». Агентка киває. Естель радісно видихає. Тепер Юлія з Ру будуть її сусідками. З квартири навпроти. І вони з Юлією зможуть обмінюватись книжками у ліфті. Естель найперше дасть Юлії збірку своєї улюбленої поетки. На одній сторінці вона загне кутик і підкреслить кілька речень. «Це найпрекрасніше з того, що вона читала». З тобою нічого не станеться. Та ні, ну до чого ця мова? Нехай усе трапиться, і нехай усе буде чудово. А Юлія буде давати остель зовсім іншу літературу, як от путівник з Стокгольмом. Ру втратить батька. Вона буде відвідувати його щотижня, він буде в землі, але буде належати небу. Мама Ру зможе пережити втрату, бо інший чоловік – Переконає її, що життя триває Цього чоловіка народить Юлія Так сильно стискаючи Ру за пальці Що медсестрам доведеться давати знеболювальне обом мамам Одній до пологів, іншій після Ру спокійно засинатиме біля сина на білих простирадлах Вони її вже не лякатимуть Бо заради нього вона перейшла б гори і усе зробила б І навіть би грабувала банки, якби довелось Ру з Юлією будуть хорошими матерями, цілком нормальними. Юлія буде знову ховати солодощі, а Ру буде пальнувати своїх птахів. Мавпочка і жабка полюблять їх і стануть щодня приходити, і навіть коли Юлія запропонує велику суму, вони не залишать клітку відчиненою. Юлія і Ру будуть сваритись і миритись, а найголовніше, щоб друге їм вдавалося краще, ніж перше. Тож вони будуть голосно сваритись, а ще голосніше будуть сміятись, коли будуть миритися. А миритися вже так, що стіни будуть трястись, а естель у себе в гардеробній буде ніяковіти. Їхня любов і далі буде цвісти, як квітковий роман. Вийшовши із відділку поліції, Зара швидко прямує у бік вулиці, ніби боїться, що ще хтось спробує її обійняти. Ленард поспішає за нею. «Може, скинемось на таксі?» запитує він. Ніби не розуміє, яке це грубе порушення. Зараз не виглядає на ту, яка за все життя хоча б раз скидалась на таксі, але після довгих вагань вона бурмоче. «Але тоді ви сядете попереду, і ми не поїдемо із водієм, у якого на дзеркалі заднього виду висять усі які дрібнички. Такі люди, Просто помилки еволюції. Анна Лєна так і сидить на сходах. Рогер усією вагою сідається біля неї так близько, що вони майже доторкаються. Анна -Лена тягнеться до нього кінчиками пальців. Вона хоче сказати «вибач», він теж. Набагато складніше сказати це слово, коли ви стільки часу лізли по дереву. Анна -Лена підводить погляд уже в стемніле небо. Грудень такий нещадний, але вона знає, що екеа ще відкрита, і там горить світло. «А може поїдемо подивимось на ту стільницю, про яку ти говорив?» – шепоче вона. Її усередині все обривається, коли він хитає головою. Рогер довго мовчить. Йому так шкода, дуже шкода. «Думаю, ми могли б знайти собі якесь інше заняття». Врешті бурмочив він. «Ти про що?» Піти в кіно? Може, якщо ти хочеш?» Добре, що Анна Лєна сидить, бо почувши таке, вона навряд чи втрималася б на ногах. Вони подивляться щось вигадане, бо часом людям потрібні казки. У темряві кінотеатру будуть триматися за руки. Анна лена матиме відчуття, що вони повертаються додому, а Рогер – що він такий добрий, який є. Естель поспішає до своєї квартири. Дорогою телефонної доньці і каже, щоб та не хвилювалась ні через захоплення заручників, ані через те, що її мама живе сама у такій великій квартирі. Тепер усе зміниться. Естель, звісно ж, доведеться перестати курити, бо та молода жінка, яка винайматиме в неї квартиру, не дозволить курити їй навіть у гардеробній. Якщо вже прискіпуватись, ця жінка буде орендувати цілу квартиру в доньки Естель. А Естель буде винаймати в жінки одну кімнатку за ту ж ціну – 6500 крон. У них на кухні на холодильнику висітиме зіжмаканий малюнок мавпочки – жабки і лося. Естель поцупила його в кімнаті для допитів, допоки Джим виходив на каву. Що другого тижня мавпочка і жабка будуть снідати в мами, на кухні Естель. Кілька років у новорічну ніч вони будуть дивитися разом з вікна на фейерверки. Поки для Естель не настане остання ніч без кнута, а для інших – остання ніч із Естель. На її похороніру запропонує написати на надробку. Тут спочиває Естель. Ця жіночка вміла смакувати вино. Юлія копне ру по нозі, але не сильно, і їхній син триматиме їх за руки, коли вони будуть виходити із свинтаря. Юлія все життя буде зберігати книжки старенької, і пляшки з-під теж. Мавпачка й жабка, коли будуть підлітками, почнуть тихцем курити в гардеробній. Десь на небі, Естель буде слухати музику з одним чоловіком і розмовлятиме про літературу з іншим. Вона може собі це дозволити. А до речі, у багатоквартирному будинку неподалік у підвалі, де якось самотньо і злякано заночувала мама малих дітей, яка потім стала грабіжницею банку, так і залишилася стояти картонна коробка із купою ковдр, ще й наступного дня після захоплення заручників. Той, хто сховав пістолет під цими ковдрами, так і не пограбував після Нового року інший банк. З криками і лайкою він перевернув увесь підвал, коли зрозумів, що пістолета там немає. Що ж, якою безпринципною паскудою треба бути, щоб вкрасти в когось пістолет? От ідіоти! Розділ 70 Під віконня за вікнами офісу обважніло від снігу. Психологиня розмовляє з татом по телефону. Надію, пташко моя люба!» – каже він мовою своєї батьківщини. «Бо пташка там – найпрекрасніше слово». «Я теж тебе люблю, тато!» – терпляче каже Надя. Він не часто так розмовляє з нею, але ближче до старості навіть програмісти стають поетами. Надя не раз запевняє, що буде обережна за кермом, коли завтра вирушить до нього в гості. Але він однаково хоче приїхати сам, щоб її привезти. Таким уже є тато. І такою вже є донька. Навіть професія психолога тут нічим не зарадить. Надя кладе слухавку. У двері стукають. Звук такий, ніби до дверей не хочуть торкатись рукою і стукають кінцем парасолі. За дверима стоїть Зара, вона в руці тримає лист. «Заро? Вибачте, ми домовлялись сьогодні про зустріч?» – перепитує Надя, тягнучись до свого розкладу. «А тоді до телефону, щоб подивитися, котра година». «Ні, я просто…» – тихо відповідає Зара. Її видає ледь помітне тремтіння тонких спить парасолі. Надя це помічає. «Заходьте, заходьте!» – стривожно запрошує вона. У під очима шкіра вкрилася дрібними тріщинками, ніби від виснаження. Стільки всього доводилось тримати в собі, що тепер вона вже підійшла до межі. Кілька хвилин Зара роздивлялася картину жінки на мосту, а тоді запитує Надю. «Вам подобається ваша робота?» «Так», – схвильовано киває Надя. «Ви щаслива?» «Наді так хочеться торкнутися до неї, але вона стримується». «Так, Зара, я щаслива. Не весь час, але я зрозуміла, що не потрібно бути щасливою весь час. Я просто досить щаслива. Ви прийшли сюди, щоб про це запитати?» Зара дивиться кудись повз неї. «Якось ви запитали, чому мені подобається моя робота?» Я відповіла лише, чому я добре виконую свою роботу. Останнім часом у мене несподівано – З'явилося багато часу на роздуми, і я зрозуміла, що моя робота подобалась мені, бо я в неї вірила. «Що ви маєте на увазі?» – завчасно запитує психологиня. Хоча насправді їй хочеться абсолютно непрофесійно сказати, що вона така щаслива бачити Зару, що вона стільки часу думала про неї, хвилювалася, що Зара може щось накоїти. Зара простягає руку до полотна картини, мало не торкнулася намальованої жінки. Я вірю в місце банків у суспільстві. Я вірю в порядок. Я ніколи не переймалася тим, що нас ненавидять клієнти, журналісти і політики, бо таким уже і було наше завдання. Банк повинен обважнювати систему, робити її повільною, бюрократичною, неповороткою щоб світ не розгойдувався надто швидко. Людям потрібна бюрократія, щоб вони мали час подумати, перш ніж зробити якусь дурницю. Зара замовкає. Психологиня беззвучно сідає на стілець. Вибачте, Заро, що я про це впоминаюсь, але, здається, щось змінилось. Ви змінились? Тоді Зара дивиться їй просто в очі, уперше. Ринок нерухомості знову переживе крах. Може, не завтра, але це знову станеться. Ми про це знаємо. І продовжуємо давати позики. Коли люди все втрачають, і ми кажемо, що вони за це відповідають, що такі правила гри, що вони самі винні, бо були надто захопленими. Але ж це неправда. Більшість людей не жадібні, вони просто, як ви сказали – коли ми говорили про цю картину. Вони просто шукають щось, за що можна втриматись, за що боротись. Вони хочуть мати житло, виховувати дітей, хочуть прожити своє життя. Заро, що трапилось з часу нашої останньої зустрічі? – запитує психологиня. Заро болісно всміхається, бо що на це скажеш? Тому вона відповідає на запитання, якого їй не ставили. Надю, все спростилось. Банки вже обважнюють систему. Сто років тому практично кожен працівник банку розумів, як заробляються ці гроші. Зараз у банку буде максимум три особи, які справді розуміють, звідки що береться. І тепер ви сумніваєтесь, чи ви на своєму місці? «Тому що перестали це розуміти?» – висловлює здогадку психологиня. Зара безрадісно стискає щелепи. «Ні, я звільнилася з роботи, тому що зрозуміла, що була однією із тих трьох осіб». «І що ж ви будете тепер робити?» «Не знаю». Тоді психологиня нарешті каже дещо ціне. Їй цього не навчили, але вона певна – що такі слова час від часу потрібні кожному Не знаю, це гарний момент, щоб щось почати Зара більше нічого не говорить змащує руки антисептиком, рахує вікна Між ними стоїть вузький письмовий стіл Зарі з Надею, мабуть, ніколи не було б комфортно Сидіти близько одна до одної, без столу Часом нам потрібна не відстань, а лише бар'єр Рухи у Зари насторожені, у Надії обережні. Минає якийсь час, а тоді психологиня каже. «Ви пам'ятаєте, як у одну із перших наших зустрічей ви запитали мене, чи можу я пояснити, що таке панічний розклад?» «Здається, я так і не спромоглася дати добру відповідь». «А зараз у вас краще?» Цікавиться Зара. Психологиня хитає головою – Зара не може не сміхнутися. Тоді Надя пояснює від себе, не як людина з освітою психолога, а своїми словами. Але ви зрозумійте, Заро, я зрозуміла, що розмова про це допомагає. На жаль, складається так, що людина, яка прийшла на роботу і в тяжкому настрої, буде мати більше співчуття від колег і начальників, якщо скаже «мене мучить похмілля» аніж мене мучить тривожність. Щодня ми зустрічаємо людей, які почуваються так, як ми з вами. Тільки от багато з них просто не розуміють, що з ними відбувається. Ці чоловіки і жінки місяцями не можуть нормально дихати. Вони ходять то до одного лікаря, то до іншого, бо їм здається, що в них хворі легені. Тільки тому, що їм так тяжко визнати – що насправді це щось інше всередині, зламалось. Що це душевний біль, невидима свинцева вага в крові, невимовний тягар на грудях. Мозок обманює нас, каже, що ми помремо. Але, Заро, наші з вами легені здорові, ми не помремо. Слова кружляють між ними, ведуть невидимий танок, а тоді їх розчиняє тиша. «Ми не помремо, ми не помремо, ми з вами не помремо». «Поки що», – заявляє Зара. психологиня Регоче, «Знайте, що, Заро, може вам влаштуватись на роботу в пекарню? Будете писати записки для печива із передбаченнями? Єдине передбачення, яке могло б знаходитись у такому печиві. Ось причина того, чому ви поглачили» відповідає Зара. Вона теж сміється, але кінчик її носа позрадницьки тримтить. Її погляд спершу не відривається від вікна, потім крадькома зачіпляється за руки Наді. Тоді перемандровує на шию під боріддя. І от він уже дуже близько до зорового контакту. Між ними западає мовчанка. найдовша з усіх, що бували. Зара заплющує очі, стискає губи, Шкіра в неї під очима нарешті розправляється. Весь жах, що огортав її, виливається у дрібні краплинки і скочується на край письмового столу. Зара повільно випускає конверт із рук. Надя вагаючись бере його. Зара хоче прошепотіти, що через цей лист вона й прийшла сюди ще першого разу. Коли минуло рівно 10 років відтоді, як той чоловік Скочив із мосту. Що вона потребує когось, хто вголос, прочитає їй написане. А потім, коли в грудях запече вогнем, завадить їй самі стрибнути. Зара хотіла б все пошепки розповісти. Про міст, про Надю і про те, що бачила хлопчика, який прибіг і врятував її. Про те, що з того часу вона щодня думала, якими різними бувають люди. Але єдине, що вона спромоглась вимовити «Надю, ви, і я». Наді так хочеться торкнутися до жінки по інший бік столу, обійняти її, але вона не наважується. Тільки обережно підпихає мізинець під заклеєний край конверта. Зара так і не розплющує очей і розриває його. Витягує записку десятирічної давнини, написану від руки – Усього чотири слова. Розділ 71. Укритий льодом міст близько під кількома впертими вогниками останніх зірок. Над обрієм уже світає. Усе місто глибоко дихає, ще сонне, закутане в пухові ковдри, сни і тепло маленьких ніжок, без яких наші серця вже не можуть битись. Зараз стоїть біля перил. Нахалившись, заглядає за край На якусь мить навіть здається, ніби вона збирається стрибнути Але якби хтось побачив її, знаючи її історію І все, що сталося за останні кілька днів То, звісно ж, навіть не сумнівався б, що вона не збирається стрибати Пройшовши через те, через що пройшла вона Ніхто не стане закінчувати історію у такий спосіб Вона не з тих, хто стрибає і що потім? Потім вона перестає триматись. Падіння відбувається з більшої висоти, ніж нам здається із мосту. До удару у поверхню минає більше часу, ніж ми припускаємо. Але чутне шурхотіння, Вітер підхоплює папір, тріпотить ним. Написане кружляє над водою. Пучки пальців, які тисячі разів Тримали конверт відтоді, як уперше підняли його із килимка у коридорі. Припиняють боротьбу і відпускають лист «Летіти» у вічність. Чоловік, який 10 років тому надіслав їй листа, написав усе, що їй потрібно знати. Це було останнє, що він сказав. Усього чотири слова, не більше. Чотири найбільш звичайні слова, які людина, будь-хто з нас може сказати іншій людині. Це не ваша вина. Коли лист торкається води, Зара вже рушила з місця і перейшла на інший бік мосту. Там на неї чекає автомобіль, у якому сидить Ленарт. Він дозволяє їй вмикати музику на найвищу гучність, як собі захоче. Вона має намір зробити все можливе. Справді все, щоб від нього втомитись. Розділ 72 кажуть, що особистість людини це сума того, що їй довелося пережити. Але це не так, не зовсім так. Бо якби нас визначало тільки наше минуле, ми самі себе не змогли б витримати. Тож нам доводиться переконувати себе, що ми це щось більше, ніж наші вчорашні помилки, що ми це також той вибір, який ми ще зробимо, це наше завтра, яке ще настане. Дівчинка ніяк не розуміла одного – вона не могла злитись на маму. Відчуття злості існувало ніби за непробивним склом. Після похорону вона поприбирала, позбирала порожні пляшки із піджину з усіх схованок, про які знала і ніколи не могла зізнатись у цьому мамі. Мабуть, це остання рятівна мотузка, за яку ще тримаються батьки-алкоголіки. Сподівання, що їхні діти не знають. «Не бачать?» «Так. Так, наче весь цей хаос можна приховати. Його навіть закопати в землю неможливо, думала собі донька. Він передається у спадок». Якось мама пролепетала їй на вухо. Особистість людини – це сума того, що їй довелося пережити. Усе інше – фігня. «Тому можеш не хвилюватися, моя маленька принцесо, Ніхто не розіб'є тобі серце». «Бо ти – дитина, якою розлучилися батьки. Ти не виростеш романтиком, бо діти розлучених батьків не вірять у вічне кохання». Мама заснула на дивані, схилившись дочці на плече. Донька вклала їй і витерла з підлоги розлитий джин. «Ти помиляєшся, мамо!» Прошепотіла вона серед темряви і мала рацію. «Тільки романтик піде грабувати банк заради своїх дітей». Дівчинка виросла. У неї народилися донечки, мавпочка і жабка. Вона намагалася бути доброю мамою, хоч їй і бракувало інструкції. Доброю дружиною, доброю працівницею, доброю людиною. Вона до смерті боялася невдач щосекунди і щодня. Але якийсь час усе було добре. Нормально, принаймні. Вона розслабилась вона розслабилася. І не була готова до того, що зрада і розлучення оглушать її. Що життя зіб'є її із ніг. Так буває. У всіх часом таке трапляється. У вас, можливо, теж. Кілька тижнів тому, повертаючись додому зі школи, лось, мавпочка і жабка, як завжди, зістрибнули з автобуса і переходили міст. На половині дороги дівчатка зупинились. Мама спершу не помітила, а коли озирнулася, ті були вже на метрів за два десь позаду. Мавпочка і жабка купили замок, вони бачили в інтернеті, як люди в інших містах замикали такі самі замки на перилах мостів. Якщо ми так зробимо, наша любов буде вічною, і ми ніколи не перестанемо любити одне одного. Мама сторопіла, вона думала, що дівчатка бояться – Ніби після розлучення вона перестане їх любити, що для них тепер усе змінилось, і їм здається, що вони її втратять. Десять хвилин тривав її надривний плач, і плутання, і пояснення. А потім мавпочка і жабка тримали в долонях мамині щоки і шепотіли. «Мамо, ми не боїмося втратити тебе. Ми просто хочемо, щоб ти знала, що ніколи не втратиш нас». Замок клацнув і замкнувся, мавпочка перекинула ключ через парапет. А коли його забрала вода, усі троє заплакали. «Назавжди!» – прошепотіла мама. «Назавжди!» – відповіли дівчатка. Вони рушили додому, і коли молодша донька зізналась, що коли вперше побачила в інтернеті ті всі замки на мостах, то подумала, що це роблять для того, щоб ніхто не вкрав міст. Потім вона подумала, що може люди бояться, що хтось украде замок. Старша сестра пояснила їй, для чого так роблять. І зуміла це зробити так, щоб молодша не почувалася дурненькою. Їхня мама подумала, що хоч щось вони з їхнім татом зробили правильно. Якщо дівчатка можуть визнати, що помиляються. І пробачати, коли помиляються інші. Увечері вони їли піцу улюблену страву дівчаток. Потім діти позасинали на матрацах на підлозі невеликої квартири за 6500 крон на місяць, які не було звідки взяти наступного місяця. А мама сиділа сама серед темряви. До Різдва залишилося зовсім мало часу. Скоро Новий рік. Вона знала, з яким нетерпінням дівчата чекали на фаєрверк. Від цього у усередині все розривалося. Вони продовжували вірити їй, бо ще не знали, яка невдача її спіткала. Коли розвиднілось, мама збирала їх до школи, і з наплічника старшої доньки випав записник. Мама вже хотіла запхати його назад, але записник розгорнувся в місті, де була написана історія, що починалася словами «Принцеса з двома королівствами». Мама спочатку розрятувалася. Бо все життя вона намагалася не вселяти донечкам бажання бути принцесами. Її хотілося, щоб вони були воєвницями. Дівчатка любили маму. І, звичайно ж, робили, як вона казала. Або, принаймні, вдавали. Але робили все навпаки. Таке вже завдання дітей – не слухати жоднісінької настанови батьків. У школі старша донька отримала завдання – Придумати свою казку, тому вона і написала Принцесу із двома королівствами, про принцесу, яка жила у великому прекрасному замку, але однієї ночі знайшла дірку в підлозі під своїм ліжком, і там, унизу, був таємний магічний світ, де жили дивні фантастичні створіння, дракони, тролі та інші істоти, яких понавигадувала донька. Усе було таким дивовижним, від цієї уяви і втечі від реальності мама почувалася розбитою і тільки й запитувала себе, якою ж нещасною мусить бути реальність, щоб так від неї втікати? Усі інші істоти були щасливі, вони жили в мирі, у їхньому крихітному світі нікому не було боляче. Але потім принцеса довідалась страшну правду. Чарівний світ, у якому жили її нові друзі, перебував між двома замками і двома різними королівствами. В одному правив король, в іншому – королева. І вони вели між собою жахливу війну. Вони відправляли армії в бій, стріляли зі страхітливої зброї. Але мури обох королівств були надто високі і надто міцні, тож стало зрозуміло – у цій війні ніхто ніколи не переможе. Два королівства тільки знищать і вб'ють усе, що існує між ними. І тоді принцеса дізналася правду, король і королева були її батьками. Вона їхня принцеса, і війна точиться за неї. Король і королева хочуть перемогти один одного, щоб відвоювати доньку. Мама дочитувала завершення казки, донечки вже прокидалися і вертілися на матрасах а в неї всередині наче щось обірвалось. Усе закінчилось ось як. Принцеса попрощалася зі своїми друзями і вирушила в дорогу сама. Просто якоїсь ночі вийшла в темряву і більше ніколи не повернулась. Бо знала, що коли зникне, то королю і королеві не буде за що вести війну. Лише так вона могла врятувати обидва королівства і світ між ними. Коли донечки прокинулась, Мама поснідала з ними, вдаючи, що ніби нічого не сталося. Підвезла їх до школи, поїхала назад, вийшла на міст, стала на середині і, що сили, стиснула замок. Вона не сварилася з колишнім чоловіком через свій дім, не сварилася з колишньою начальницею через свою роботу, не боролася з адвокатом, не стріляла зі зброї, не влаштовувала хаосу заради дітей. Вона робила все можливе, щоб їх не зачепили проблеми дорослих. Звісно, це не пояснення, чому вона зібралась пограбувати банк, і не виправдання. Але знаєте що? У вас, мабуть, теж була одна-дві справді погані ідеї. І, мабуть, ви заслуговували на другий шанс. І, мабуть, не лише ви. Зранку за день до новорічної ночі мама вийшла із дому з пістолетом а тепер увечері того ж дня повертається назад. Через кілька годин після захоплення заручників, про яке місто буде говорити ще багато-багато років, мама забере донечок і запитає. «А як вам було в тата?» «Добре, мамо, а як ти?» – каже молодша донька. Мати всміхається, задумується і стинає плечима. «Та, знаєш, нічого особливого, усе як завжди». Але коли вони переходять міст, мама ніжно кладе руку на плече старшої доньки і шепоче й на ухо. «Ти моя принцеса і моя воївниця. Ти можеш бути ними обома одночасно. Обіцяй мені, що будеш про це пам'ятати». «Я знаю, що я не завжди була прекрасною мамою. Але наше з татом розлучення – це не про тебе. Ніколи, ані секунду не думай, що воно про тебе». Старша донька киває, змахуючи сльози. Молодша гукає їм, щоб вони поспішали. Вони біжать за нею. Мама витирає обличчя і запитує, чи хочуть вони піцу на вечерю. І раптом менша донька вигукує. А ведмедики серуть у лісі? Тієї ночі перед тим, як заснути у новій маминій квартирі в однієї доброї та в міру дивакуватої старенької пані. Як звуть Естель? Старша донька візьме маму за руку і прошепоче Мамо, ти добра мамо, не хвилюйся так, усе нормально І так нарешті запанує мир, мир у світі між двома королівствами Усі ті чарівні і прекрасні вигадані створіння тепер будуть засинати у спокої і безпеці Мавпочки, жабки, лосі, старенькі пані, усі Розділ 73. Настає Новий рік, на який усі покладають великі сподівання. Але які так ніколи і не збуваються. Якщо ви, звісно ж, не продавець календарів. Один день змінює інший – от і усе. Зима захоплює місто, як занадто самовпевнений родич. Будинок по інший бік вулиці від банку змінює колір, коли холодніша є. Звичайний на вигляд будинок, нічого особливого сірий. Хоч зараз він тимчасово вкритий білим. Тут навряд чи хтось захоче жити, хіба перебути якийсь час. Через кілька років хтось із місцевих покаже комусь із приїжджих з великого міста на сходову клітку і скаже. Тут колись захопили заручників. Приїжджий примружиться і фиркне. «Ось тут?» «А так, так, точно. У такому місці не часто трапляються такі події. Це кожному зрозуміло». Через кілька днів після Нового року із будинку виходить жінка і з нею дві донечки. Вона сміється, бо вони щойно про щось говорили і так пирхнули, а шмарклі закружляли поміж ніжинок. У трьох вони рушають до сміттєвих баків, викидають коробки і спіци, а тоді жінка раптом піднімає погляд і не може зрушити з місця. Одна донька в цей час хоче вилізти на неї, друга підскакує вгору-вниз. Уже пізня пора. Небо по січневому чорне. Снігопад застеляє погляд, але жінка бачить поліційний автомобіль на іншому боці вулиць. Там сидять старший і молодший поліціянти. Жінка не відводить від них очей. Дівчатка ще не встигли помітити маминого переляку. Жінка думає лише одне, тільки не перед дівчатками. Усе триває кілька хвилин, але для неї вони тягнуться ніби два життя, їхні два життя. Поліційний автомобіль повільно котиться на неї, минає, їде далі, блимає, повертає праворуч і зникає. Якщо хочеш заарештувати її, «Я зрозумію», – тихо каже Джим, на пасажирському сидінні, наляканий, що син передумає. «Ні, я просто хотів побачити її. Тепер ми заодно», – відповідає син за кермом. «Що заодно?» «Ми її відпустили». Більше вони про неї не говорять, ані про ту, що вийшла з будинку, ані про ту, за якою вони сумують. Джим врятував грабіжницю і обдурив свого сина. І Джек, можливо, ніколи йому цього до кінця не пробачить. Але навіть після такого вони можуть рухатись далі. Вони їдуть ще кілька хвилин по місту, а тоді тато врешті каже, не дивлячись на сина. «Я знаю, що тобі пропонували роботу у Стокгольмі». Джек здивовано повертається. «Але звідки?» «Слухай, я ж не дурний». Принаймні не весь час, іноді я просто, видаюся дурним. Джек зніяковіло сміхається. Я знаю, тату. Треба було погоджуватись. Кліпнувши, Джек опертається і тільки згодом каже. Погоджуватись на Стокгольф? Ти що, не знаєш, як там дорого? Тато засмучено постукає обручкою по приладовій панелі зі свого боку. «Хлопче, не треба залишатися тут заради мене». «А це не так», – бреше Джек. Він знає, що якби тут була мама, вона сказала б татові. «Чуєш, старий, бувають і гірші причини, щоб десь залишатись». «Ми закінчили зміну», – доповідає Джим. «Хочеш кави?» – запитує Джек. «Зараз? Уже пізно», – позіхає тато. «Давай зупинимось і купимо каву». Наполягає Джек. Але нащо? Ну, доїдемо до відділку, пересядемо в мою машину і трохи проїдемось. Куди? Джек старається, щоб відповідь прозвучала будено. До сестри. Джим відриває погляд від сина, дивиться на дорогу. Що, зараз? Так. Але, але чому? У неї є скоро день народження, у тебе скоро день народження. Доріз два залишилось одинадцять місяців. Та хіба ж важливо чому? Я просто подумав, що вона, можливо, захоче повернутися і з нами додому. Джим мусить дивитись на дорогу і вести очима за лінією посередині неї, щоб опанувати голос. «Ми ж будемо їхати з добу, щонайменше». Джек закочує очі. «Ну, тато, я ж сказав, давай зупинимось, візьмемо каву». Так вони і роблять, їдуть усю ніч і весь наступний день, стукають її у двері. Може вона повернеться разом із ними додому, а може і ні. Може вже готова вибиратись, а може тепер знає різницю між відчуттям польоту та відчуттям падіння, а можливо і ні. На такі речі неможливо вплинути, як і на любов. Мабуть, це правда, до певного віку дитина любить вас безумовно і бездумно. Маючи для цього одну єдину причину – ви її тато чи мама. Ваші брати та сестри можуть любити вас до кінця життя, точнісінько з цієї ж причини. Правда, а немає правди. Усе, що ми з'ясували про межі Всесвіту, він безмежний. А про Бога ми знаємо тільки те, що нічого не знаємо. Мама священиця вимагала від своєї сім'ї одного єдиного – Робити все можливе. Посадити яблуню, навіть якщо знає, що завтра настане кінець світу. Рятувати тих, кого можна врятувати. Розділ 74 Настає весна. Весна завжди настає, рано чи пізно. Вітер піднімає зиму, шелестять дерева, щебечуть птахи. Природа оглушливо вривається туди, де сніг місяцями поглинав від луня. Джек виходить із ліфта розгублений. Він щось шукає. У руках у нього лист, який одного разу опинився на килимку в коридорі без марки. У листі лежала записка з тією адресою, схемою поверху і номеру офісу. Всередині ще була фотографія мосту та інший конверт, запечатаний, на якому було написане ім'я іншої людини. Зараз бачила Джека у поліційному відділку. Вона впізнала його хоч і минуло вже стільки часу Але після побаченого на мосту вона знову і знову проживала одну й ту саму мить І зрозуміла, що він теж Джек знаходить потрібний кабінет, стукає у двері Минуло 10 років відтоді, як чоловік стрибнув із мосту І стільки ж відтоді, як цього не зробила дівчинка Вона відчиняє двері, не знаючи, хто він але його серце розсипається на конфеті, коли він її бачить, тому що він ніколи про неї не забував. Він бачив її лише раз, коли вона стояла на парапеті, але зміг би впізнати її навіть у темряві. «Ой, я!» – затинається Джек. «Слухаю, ви когось шукаєте?» – приязно запитує Надя, але нічого не розуміє». Йому доводиться вхопитись за одвірок, кінжуки їхніх пальців ледь торкаються. Вони ще не знають, як здатні вплинути одне на одного. Він простягає її великий конверт, на якому розмашисто написано його ім'я. Усередині лежить фотографія мосту і адреса її офісу. Там також лежить менший конверт, на якому написано «Наді». Усередині коротка записка Зара записала вісім простих слів значно чіткішим почерком. Ти сама себе врятувала, він просто там був. Надя втрачає рівновагу на одну лишень мить. Джек підтримує її залікоть. Їхні погляди танцюють. Вона міцно, що сили тримається за всі ті вісім слів, ледве вимовляючи власні. То це ви, на мосту, коли я? Це були ви? Він мовчки киває, вона не знаходить слів. «І я не знаю, що. Дайте мені хвилину, мені треба зібратися з думками». Надя підходить до столу, сідає на стілець усі ці десять років. Вона думала, хто ж то був той хлопчик, а тепер навіть не знає, що сказати. Як почати розмову? Джек обережно заходить до неї в кабінет, бачить на книжковій полиці фотографію, ту, яку завжди поправляла Зара. На ній Надя із групою дітей біля будинку у великому літньому таборі. Фото зроблене півроку тому. Надя з дітьми сміються і жартома щипають одне одного. Усі одягнені в однакові футболки із назвою благочинної організації, що профінансувала табір. Організація збирає кошти, щоб працювати з дітьми, яких хтось із рідних покінчив життя самогубством. Так ці діти можуть відчути, що вони не самотні, хоч і їх і покинули, ніхто не здатен самотужки нести в собі провину, сором і ту незбагнену тишу, та й не мусить, і тому надя щороку їздить у той літній табор, щоб багато слухати, трохи говорити, щепатись і якомога частіше сміятись. Вона цього ще не знає, але ця організація щойно отримала на банківський рахунок пожертву від жінки в навушниках, яка звільнилася з роботи, роздала своє майно і перейшла через міст. На отриману суму вони зможуть фінансувати табір іще багато років. Джек і Надія сидять за вузьким письмовим столом і не зводять погляду одне з одного він ледь усміхається, всміхається і вона обоє перелякані і водночас ледве стримують сміх. Одного дня через 10 років вони, можливо, розкажуть комусь, як вони тоді почувались, розкажуть уперше, можливо, своїм дітям. Розділ 75. Правда. Правда про все, що сталося, а правда в тім, що в цій історії йшлося про стільки всього, та головним чином про ідіотів. Ми ж робимо все можливе, стараємось, хочемо вміти бути дорослими, любити одне одного і розуміти, як запихати USB-кабель у цей клятий роз'єм. Шукаємо, за що втриматись, за що боротись і чого прагнути. Робимо все можливе, щоб навчити наших дітей плавати. У нас є щось спільне – але все ж таки ми залишаємось одне одному незнайомцями Ми так і не знаємо, як змінюємо один одного Як ваше життя впливає на моє? Можливо, сьогодні ми поспіхом минали одне одного у тисняві І навіть цього не помітили Наші пальта зачепилися на одну єдину мить А тоді ми розійшлись Я навіть не знаю, хто ви а коли ви сьогодні ввечері прийдете додому, коли закінчиться день і настане ніч, глибоко вдихніть. Ми з вами пережили цей день, а завтра буде новий. Тривожні люди. Фредрік Бакман